ndika kwa kuweza kubaki eneo hili kwa, kwa lengo la kulinda mili ambayo iko hapa lakini ili kuhakikisha usalama wa, wa vita ambazo zili kuyepo katika eneo hili hapa Nyingine telo ifanya ni kuona kwamba eh, asubuhi mapema kwa leo welete nje kwa lengo la kuweza kuibebea mili kuipeleka karatu timu uh, itaundwa ya watala sababu swala la ndege kama tunalofahamu E, ndege ikipata ajali huwa kuna chombo ambacho kina rekodi e, kumbukumbu tangu ilipoondoka na kabla ya kupata ajali kwa hiyo itaweza kubai, wataweza kubaini wataalamu kwa hiyo wataweza kulisemea hili mahali hapa ndio ambapo ndege ya iliweza kuanguka kwa hiyo kwanza napenda niwashukuru sana wananchi wa eneo hili la Imbakai walinchiotwa kuringora ambao watoa tangu ndege kuondoka kuanguka waliona lakini kwenda kuiweka usuli hii ya marehemu na sasa hivi tunaisweti linaendelea huko hapa ni mbali kidogo wameniambia ni karibu wa kilomita 5 kwa sababu milima na makunje